och och, jag tror inte att någon som är involverad på den här lagen har någon intention. Så låt oss inte vara färdiga att säga det. och tror de har gjort stort för klubben. Liksom, och de var väldigt stora där. Och det är ju att jag fått komma upp i Båda två och föra Elvenäs vidare. Nio dagar kvar. Nio dagar, ja. Det är inte mer än nio dagar kvar till Sol premiären för Rögle, hemma mot HV71. Jag heter Mattias Jelm, tillbaka från semester. Linus Alin och Daniel Rot har varit tillbaka länge och står med mig här. Vi tre ska lotsa er framåt i det här poddavsnittet. Yes, nio Änt dagar. Äntligen tillbaka är du, men också. Det känns som du har varit borta länge, men då kan vi det har du kanske inte. Det stämmer, jag har varit borta länge. Det mm. känns som jag har kommit till ett nytt jobb. Svårt saknad. Nu kör, ah, vi. nu kör vi! Nu pumpar vi igång det här. Nio dagar kvar alltså. Eh, sex matcher är spelade av åtta på försäsongen och den frågan vi ställer oss direkt här är Hur mår Rögle? Och det får ni svara på. Vi nickar åt varandra. Ska jag börja? Jag kan ja. börja. börja ja, men min känsla är ju att um, Rögle har fått Genom de här matcherna de har spelat, fått liksom rätt så många påminnelser om vad de har kvar att jobba på inför en premier. Jag tycker att det är väl egentligen ingen av de här träningsmatcherna där man liksom har gjort 60 bra, alltså riktigt bra minuter genom en hel match. Det har varit. Ja men många skönesfläckar längs vägen som det är under säsonger överlag. Jag tyckte också att den här matchen nu mot Kristianstad som Rögle vann med 3-2 på straffar var ett bevis på att spelarna också går och längtar nu efter att det ska bli premiär. Det var en typisk sån match där man veckan före den stora veckan att det, det var omotiverat och, och väldigt havsigt eh, SL mot hockeyutsvänskan, motivation räcker längre än klass och så vidare så eh, jag, jag tror att eh, de här nio dagarna som är kvar eh, är välbehövliga för Rögle och eh, det är ju inte heller fel att åka på eh, lite smällar under en resultat som spelmässiga vi får ju säga det bara att Rögle vann ändå mot Kristianstad. Precis, på straffar. Men insatsen var ju eh, inte alls på. Ja, Försäsongen är ju fruktansvärt lång Man blir påminn om det, det är lite som att gå ut Och springa en och en halv mil Det är roligt när man ger sig iväg Men sen får man komma någonstans efter 70% Och sen blir man glad när man ser målet Det är där man är någonstans Strax före sista kröken här. Vad du, en fin du, liknelse tyckte jag Du, du skrattar hjälp, du älskar också att springa en och en halv mil <laughs> jag, jag bara tänker på hur jag Fungerar just i det avseendet Att jag, jag håller med efter halva racet så är man mör man börjar få ont i musklerna men sen så kickar kroppen igång igen ganska snart där så kan man ha en rätt så kul avslutning mer än 100 meter alltså. Mm. Äh men min känsla är att det hackar lite trots att de har vunnit ganska mycket på, på om man står lite på avstånd så ser det ut som en uh, ganska fin försäsong inte i, Visst lite småskador här och där men känns det känns när man kryper närmare att eh, det är lite hackigt. De har de har lite struligt. Leon Bristet har bara spelat en träningsmatch vilket slår ju sönder hela den eh, gamla liksom stjärnkedjan. Eh, och jag tycker också att de har svårt att få ihop eh, matcher och framförallt är det ju många spelare som knappt har, eh, har inte haft många rätt under försäsongen. Så eh, för att eh, och om det liksom gick på räls för ett år sedan på försäsongen så är ju min känsla att de klejar sig i huvudet betydligt mer än. Och det tror jag bara är positivt. Varför då? Nej men alltså därför jag tror att om man går igenom, det är därför Linköping har inte vunnit en match för säsongen. Jag är inte så säker på att det kommer gå så dåligt för dem när de väl sätter igång. För Motgångar så här gör att man får hela tiden felsöka och, och, och gå ihop och, och vända ut och in på allting. Jag tror det är precis otroligt nyttigt att få göra det. För ett år sedan så vann man och man, jag tror det är lätt att bygga upp någon slags falsk säkerhet, att man inbillar sig att man bygger upp någon slags vinnarkänsla. Och så kommer man rakt ut och blir testad i skarpt läge och så får man liksom då får man börja med sin felsökning där. Liksom. Det är ju det så här år som man ska ha sin felsökning och hitta liksom svaren och hitta vägarna. Så jag tror det är otroligt nyttigt för dem att hålla sig på mattan och komma in i det här med en stor dos ödmjukhet. Men kan det inte vara bra att ha med sig en hel match som varit riktigt bra in i tävlingssäsongen? Nu drar jag en liknande sig till golfen. Jag har en, kanske spelat många dåliga rundor och så hittar jag spelet och får en konsekvent runda utan dåliga slag och känner att det här var skönt, nu vet jag att det finns i mig Det sitter där någonstans Och så kanske man gör ett nytt, en ny dålig runda Men det finns där Men att kliva in i en tävlingssäsong Utan att ens ha det i ryggmärgen Hur, hur är det? Man kan, jo, visst Det finns en poäng i det Men samtidigt, du kan inte lura någon Av de här spelarna alltså Skillnaden och, och, och lira en träningsmatch Borta mot där en kväll kontra att gå in mot HV, en SL-premiär inför 5000 pers. En lördagskväll som man har väntat på i, i sex månader. Alltså, det finns ju ingen som ägnar en tanke då åt. Oj, shit, nu får vi inte göra som vi gjorde mot Kristianstad. Alltså, det händer någonting med spelare på den nivån när man går in i tävlingssäsong. Det finns vissa spelare också som är generellt inga försäsongsspelare överhuvudtaget. Jag säger att Cody Curran är en av dem. Dennis Ewerberg är säkert en annan som behöver det här adrenalin på slaget som man inte får gratis av träningsmatcherna. Men det är väl ett år som Rögle åkte upp och nollade HV i genrepet. Vann med 4-0 så superstabilt ut. Sen gick man åkt ut i ESL och vann inte en match på, på tio omgångar i stort sett. Jo, jag tror nog att man skulle behöva någon slags kvitt kanske. Och eh, ska hemma i en match där man inte får några kvitton direkt. Men i, med tanke på det sett ut så kanske att man, eh, en och annan spelare så, skulle må bra av att sätta ett bra genre borta mot Växjö på eh, På tisdag. Ja, en och annan spelare. Alltså det är också av de här unga spelarna på väg upp. Att du har pratat som de. Vi har pratat här i podden också och de har pratat i media både spelare och tränare och att liksom de unga spelarna har chansen att visa upp sig, sätta ner foten att man ska spela in sig i ett premiärlag. De här matcherna som är kvar är ju otroligt viktiga för att positionera sig och, och ta en plats för Leon Briset är just nu ensam på Röglö skadelista och det innebär att konkurrensen är knivskarp om att få spela i den här premiären. Och att Leon Bristet är ensam på skadelistan får ju dock ganska stor påverkan på Röglets lag. Eftersom han är en så pass central del i det. Och det kan man också knyta till att de har haft strul och hitta rätt i kedjorna. Eftersom man har inte vetat om han ska komma tillbaka inför en premiär. Och därför har man fått testa runt på sätt man inte kanske hade tänkt sig. Och nu står man här med... Ja, hur många kedjor är det som funkar egentligen? Är det någon... Nej, alltså jag, vet, jag så kan jag inte sätta check på en enda. Liksom. Här är en färdig och klar premiärkedja. Varsågod och... Eh, det är du. det här med Anton Bengtsson, Telemattsson, Erik Andersson ja, som ser sett gerien ut. Liksom, det kan man beskriva sådär, alltså. men. men annars så har jag man jag ju... tror nog också att Ryfors med Höglander och Bock kommer säkert att spela ihop när det är premiär. Men och om det... Alltså med, med check liksom menas... Det, det är inte många... Man, Bock har man inte satt många fötter rätt under försäsongen till exempel... Eh, Nej, det, alltså i högen och alltså det är, ju, det är ju nästan samma sak där. Ju. Vi vet ju ingenting om det är en kedja som kommer att funka. Men det jag menar med, med check. Men okej, okay, den med Anton Bengtsson kan jag väl sträcka mig och säga att uh, den känns ju ganska. Den känns klar, den känns som en färdig gnuggarkedja. Ja, och nu spelar ju Dennis Herberg tillsammans med Daniel Sar och Ted Och det får man väl ändå säga nu att fortsätter man matcha den och Bristet inte kommer tillbaka då kommer det ju vara en premiärkedja såklart. Eh, och nu är det, vad sa vi, nio dagar kvar till första matchen. Leon Bristet tränar inte med laget, fortfarande skadad. Hur många dagar behöver man för att vara redo inför en premiär? Alltså, det är möjligt att de har en plan för honom att han ska köra lätt liksom vid sidan om. Sen kanske spela ett genrep för att kunna vara redo. Det vet vi inte. Men i takt med att dagarna går så börjar det, bli, det börjar i alla fall kännas allt mer alltså, ologiskt att han ska spela en premiärmatch. För varför chansa också med en av sina viktigaste spelare bara för den första matchen? Nej. Det finns ju ingen logik i det när det ska spelas över 50 omgångar i en grundserie. Linus, du sa det att det är knivskarp konkurrens och så har ni båda konstaterat att det inte är så många spelare som verkligen har visat de så kallade framfötterna. Det betyder att det är många spelare som har goda chanser att ta plats här och visa att man ska vara i premiärlaget. Ja, men det är ju det är min känsla att om, om man fick sådana kvitto för, för säsongen liksom när Nils Högland och bara eljade fram och man sa, oh shit, han ju, spelar ju in sig i ett, i ett premiärlag. Så är det ju inte jättemånga man har satt sådana utropstecken efter den här försäsongen. Erlend Lesund har vi pratat om. Han har ju liksom visat framfötter och tycker ju längre försäsongen har gått så har man sett allt mer av den stora nollnolan Adam Edström som, nu, som är med i ett premiärlag. Det är jag rätt säker på. Men i övrigt... Ganska ont om utropstecken Måste jag säga Ja, eh, Om vi pratar kedjor Och vi, vi eh, hittar få liksom, Kedjor som ser väloljade och, och klara ut Så är det ju ändå Om vi vänder på det och tittar på backarna Så känns det som att har satt sin backsida Hur de vill ha det nu eh, Liksom skrivit i sten lite grann Det kommer ju att vara eh, De backparen de har spelat med Och det är ju Curran Hansson Gellina eh, med ehm, Bertovia ja. och Lesund som Ljonsson och sen eh, Bondesson som sjundeback eh, eller om ehm, han kan få spela på sexbacka till och med, så känns det ju i alla fall eh, där finns nog ingen ovisshet från ledningen det har man spelat med länge, men på förvarsidan så eh, har man nu två matcher på sig och verkligen nu är det de här enheterna som gäller dags att hitta kemi men äh, när vi till kan vi hem, vi kan oss i vissa ämnen. Vi frågar oss hur mår rögle. Har inte du lite goda svar med dig från externt håll? <laughs> ja, om, om jag har goda svar är det tveksamt. Med men... i hem från din <laughs> exkursion. Hem. Ja, det får väl ni som lyssnar bedöma. Men jag pratade i alla fall med Cody Curran. Och han... Guldstjärnor för uttalet. Ja, jag tänkte att Linus det är dags Alain. en gång för alla och fråga Hur säger du ditt namn nu? För det har varit Cody Curran och det har varit Cody Curran Men när jag sa båda de varianterna och sa att det första Det andra låter strange tror jag han använde Fråga inte Lena så länge för han sa fel varenda gång Det är min stora käpphäst, jag fattar Jag kommer inte över den alls Lyssnarna får för lida med mig Hur som helst, vi kan ju säga bara Cody här i Nej, jo, det kan vi göra i, i podden, det funkar vi pratade, jag pratade med Cody och frågade om vilken nivå han tycker att Rögle befinner sig på nu. Och så tog jag också upp detta med Powerplay som Johan har en nyckelroll i. Vi lyssnar till vad han, vad han sa. I, I wouldn't put a, a restriction on our level. I think we're we're getting better. Um, obviously a lot of från from last year and um, you know I, I feel like you know making the playoffs and, and uh, you know getting that kind of, um, out of the way where now we can um step forward and, and push for even more this year and accept expect more from our from our group um you know it's kind of a clean slate and um where the level is right now for our team um, i think is good but i think we're we're not where we want to be uh, for what we want to accomplish let's talk a little bit about power play because you have a key role there so far what can you say Uh, it's been good. I think the, you know, there's so many guys that can play it and we, we've talked about it, uh, you know, being, uh, you know, it's a responsibility to be on it and it's a privilege to be on it. And, um, you know, it's a, it's a big job um, and you got to be able to perform and, and execute. And, um, you know, obviously, you're work again it's preseason you're working through threes. you're trying to gain confidence to to hit the ground running when you hit the regular season so um for us we're just we have a great uh dialogue uh within our power play and um we're trying to work off what we see the other unit do what we see other teams do what we see in our game um that makes us successful um so a lot of moving parts and and we're trying to clean those up and Um, you know, we're starting to score the last couple of games. We've got a couple um, each game or whatever um, won a game. So, yeah, no, it's been good. And I think it's, you know, special teams is patience. You, you got to be patient with it. Um, if, if you're doing the right things, you're getting opportunities and maybe you're not scoring. Um, that's what you want. You, know, you want to be able to make sure that you're doing the right things. It's when guys start to get on their own page. Uh, when you're not getting those opportunities, that's when you should be worrying. That's when you should be questioning uh, what we're doing. But you know, we're getting chances um, and we just got to stick with it. We got to execute. Vad säger ni? Vad står rögle nu i special teams som är det här samlingsbegreppet för spelformerna? Ja, rent strukturellt de står ganska långt fram, de vet vilka de vill ha i de två olika enheterna och de vet nog ganska exakt vad de ska göra. Det tror jag inte riktigt de hade samma koll på för ett år sedan. Sen själva utförandet som fortfarande finns lite att slipa på, de fick ju mycket tid i Powerplay i Kristiansteg och det så var lite försäsongsmässigt ut där också. Lite såsigt och odistinkt. Så att jag tror att det är väl mest liksom skärpan och, och så som ska till. Men jag tycker liksom att de står på betydligt stadigare fötter vad gäller sitt, framförallt sitt powerplay. Sitt boxplay är, det, är lite svårare att... Alltså man, kan, man ser ju där vilka spelare de har tänkt sig använda men det betyget får nästan vänta liksom tills man har sett det i skarpt läge mot SHL-motstånden. Han sa också, det hörde ni inte här men han sa till mig att han är glad I'm happy, sa han, när jag tog upp det att han hade Erik Jellinas och Daniel Saar med sig i sin enhet i Powerplay. Två riktiga skarpskyttar. Ja, men det är ju en enhet eh, där med, med jättehög kapacitet. Alltså det ser man ju, man ser också på träningarna också, hur, hur de fem eh, blickstar till med riktigt hög kvalitet. Men i match så har du. ju fortfarande inte riktigt syns på det sättet man hade kunnat förvänta sig. Det mål som kom i powerplay när då Anton Bengt som fick, fick sin smäll och fick fem minuter i, i nummerat överläge, kom efter åtta sekunder när en pass över Daniel Sahn upp direkt, ribba in. Svårare så behöver det inte vara ibland. Men det riktiga flytet har ju inte, har inte kommit än trots att det är på pappret är, är liksom hög, hög SHL-klass. Just det. Vi går vidare. Vad ska ja. vi ta nu, tycker ni? Jag har en grej jag skulle vilja prata om. Släpplös, alla inkör. Jag vill prata om Hanberskusstötton. Ja, så. Varför hon har nej? Jag menar, <laughs> varför? Varsågod. Jo, nej men han fick ju. Han har ju varit på tryout i Rögle. Och om det är någon som har missat det, så fick han ju ett kontrakt som han skrev på över den här säsongen som väntar ett ettårskontrakt med Rögle då. Så man tog beslut att behålla honom permanent. Jag pratade med honom efter matchen i Kristianstad och det var ändå lite intressant för han pratade om den här liksom rollerna i laget och hans vilja också att Ta en av rollerna, köpa det träna sig åt honom att göra och liksom för stunden nu i början i alla fall vara nöjd med det och, och inte ställa några här krav på jag vill göra si och jag vill spela där, utan han vill döda utvisningar, han vill göra det mesta av den istiden han får och vara den här typiska, typiska rollspelaren för Ögle. När vi har pratat om det här i podden har det ju varit ja, kanske lite andra premisser för... För om man skulle skriva kontraktmål. Men när jag lyssnar på vad han hade att säga också så blir det ändå ganska tydligt vad, vad förutsättningarna har varit från tränare, ledning ner till då han beskjustas som själv. Han är, det hör man ju långt väg. Han har ju accepterat en roll längst ner i hierarkin. Det har han ju verkligen gjort. Det har han gjort det. Ja. Och, och det är mycket, rätt mycket av det känns som. Abbott bygger sin filosofi på liksom att eh, vara rent i sitt och, och köp liksom den roll eh, liksom hedra den rollen du får fullt ut. Och det, det verkar kan de jag vara, vara inställd på att göra i alla fall. Sen kan det också vara så de som undrar liksom med Hampus Gustafsson eh, ja men varför skriva kontrakt med honom när man kan eh, släppa fram en junior till exempel. Det blir ju skillnad i Hampus Gustafssons fall om han köper en roll som eh, kanske spelare, spelar boxplay äh, spelar ganska få minuter på match kontra om exempelvis eh, Wilson Johansson skulle få den rollen. Det är ju inte rättvisa förutsättningar att ge honom som poängmaskin i Feistad 20-20-försången. Han behöver spela mycket. Han behöver spela i andra sekvenser och då är det kan vara bättre, i så fall inte Wilson Johansson bara honom, Men generellt en ung spelare och kanske låna ut i ett alls lag som man får den typ av roll krysnär som man har att samarbete med. Så om logiken ser ut på ett sätt nu så kan den vara förändrad om en vecka. För då ser man att oj, två unga två spelare blir utlånade och då hittar man en annan dynamik. Ni förstår säkert hur jag, hur jag menar. Absolut. Ja. Det är väl liksom det ena. De har ju fortfarande inte avfärdat Daniel Widing och fram till de har gjort det så måste, han ju liksom, måste vi ju kunna prata han om Han är honom. kvar alltså i... i... Nej, det vet jag inte. Så länge ingen har sagt att uh, varje gång vi har frågat så har, har, ju, har ju det låtit som att dörren fortfarande står öppen. Men alltså, det, det han skulle man kunna säga, än så länge har inte jag sett något som han på Gustafsson kan göra som inte Donald Widing gjorde. Uh, så det är väl liksom en, en, um, en sådan roll uh, får man väl säga där han är liksom och tävlar... Uh. Precis. Så vad har Rögle hittat under för säsongen och vad återstår att lösa? Stora frågor. Stora svar. Vad har Rögle hittat? Ja, men de har ju hittat en struktur i. De har ju kommit en bit med sina specialteams med PowerPlay och BoxPlay. Satt en ganska tydlig struktur. De har ju säkert satt en, en tydligare struktur kring hur laget vill spela också. Vi vet ju och rapporterade om för ett år sedan hur. Det var lite stormigt i omklädningsrummet och, och att man eh, fick hitta någon slags modifierad väg längs vägen eftersom eh, det hackade duktigt i början. Så jag tror liksom strukturellt är de säkert längre fram. Men eh, jag vet inte, det känns eh, snarare som att det är mycket mer i, i den här eh, andra korgen vad jag återstår att lösa i, i min känsla. Jag ska ju ge någon slags träningsrapport eftersom jag har varit ute just den här dagen mellan mellan Kristianstad som spelats och Oskarshamn som ska spelas. Men jag tänker på samtidigt på det som Daniel Bertov sa till mig efter träningen, just det här, vad återstår att lösa, de hade haft video genomgång, video video. Det kanske man har fortfarande. Men man har kollat på bilder i alla fall. VHS. <laughs> ja. Betan. Ja, han är ju för väldigt skön att snacka med. Ja, direkt var han på mig. Ja, okej. Okay. Om man skadat sig, då får man mediatid. <laughs> ja men i alla fall så sa han det att det som han tyckte har felat och säkert fler, ni och de i laget då, är passningsspelet som har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 och du får reseförsäkring inkluderat. Ansök om klana kortet nu. han använde lite slarvigt, lite havsigt, och framförallt då första passet. Och första passet, när det inte funkar- så får det en dominoeffekt- och blir andra momentet dåligt- och så blir hela havet stormar- i form av att det ser havsigt ut. Så passningsspelet verkar de ha pratat en del om- som återstår att lösa- och det låter ju någonstans väldigt logiskt när han förklarar det. Jo, men det gör det. Vi har ju sett alla matcher och det känns det är väl att, liksom att den, den allmänna liksom skärpan är inte, är inte där i, i något moment. Vilket leder till... Uh, att det inte skapas så mycket, att man släpper till spelvändningar att man släpper till enkla mål av andra skäl. Det eh, känns det som att eh, de pratar säkert mycket om att liksom trycka på knappen och, och bli liksom, komma upp i, i eh, koncentration och så. Men än så länge har de svårt att omsätta det i, i, i handling. De förändrar ja, där jag, ännu. Jag förklarade det också att just att när första passen inte sitter på bladet så den här effekten att prata om, men också det att det påverkar tempot att man får inte upp farten när man inte får med sig passningarna. Det blir också logiskt. Mm. Men uh, ja vad har de hittat för att stå och lösa? Det känns fortfarande som att... Uh, har, har de, Nu kastar jag ut en retorisk fråga. Har de hittat en första målvakt? Nej, skulle inte jag vilja säga. Jag uh, tyckte väl... Uh, jag tycker för, att de står uh, ganska lika nu. Uh, de har svängt under första gång. Uh, jag... Uh, Normalt brukar man vid det här laget kunna peka ju men där är ettan, liksom det, det, det är han som kommer att stå i en premiär. Men det är inte lätt, det kan man inte. Jag tror att um, de här två sista matcherna kommer helt enkelt att avgöra. Det, det tror jag också. Jag tror det är 50-50-läge. Jag har haft en känsla och sagt värdet har sagt att ah, lite fördel rifalk. Jag är inte helt säker på att. Um... Det kan vara liksom 51-49 i Rifaks fördel, men jag tror det är otroligt jämnt, jag tror precis som du. De här två sista kommer att avgöra, och den som står i genrepet på tisdag kommer att stå i premiären också. Tror jag. För det har de har matchats varannan match, konsekvent mm. och nu kommer Roman vill att stå mot Oskarshamn. Och om mönstret fortsätter så får Ree Falk stå i genrepet. Men det är inte säkert då när man kommer till sista matchen. Utan om Will gör en bra match mot Oskarshamn. Då kanske han också får genrepet. Ska man gissa sig till det? Eller kommer man att konsekvent köra varannan tror ni? Nej jag tror att uh, har man bestämt sig för att Will ska spela premiär, Då tror jag han kommer att spela både fredag och tisdag här. Ja, det, är... det är ganska långt sen till, till premiär Men han står och vill imorgon Sen har han åtta dagar till nästa match Det är nästan liksom ett eh, landslags Ett ja, men, yeah. <laughs> i Sverige break i Det var inte igår man hörde den, ja, den men, namnet Genrep är just genrep Då ska... Uh... De som är bäst, liksom i bäst form, i inform, premiär, spelar och... Då är ju testandet över. Ja, då är testandet över, precis så. En liten parentes, på, apropå det vi har pratat om innan, liksom rörelseprestationen och så, som jag vill bara vill lufta. Jag, jag gissar att det är några poddlyssnare som sitter hemma eller vad de... Nu lyssnar på detta och tänker, oh vad de gnäller. Rögle har ju liksom vunnit alla försångsmatcher utom en och det var mot Växjö som är topptippad av många. Det ser det ganska bra ut. Ja, men faktum är ju ändå att har man som Rögle en, en, ett snack nu att man vill gå direkt i kvartsfinal då är det ju alltså, en topp 6-plats som gäller. Och då är det ju helt andra krav och kravbilder och eh, saker som måste stämma jämfört med om man vill klara sig kvar eller gå till play-in eller vad det nu kan vara. Och till protokollet ska läggas också, att det är ju inte... Det är ju inte Detroit, Washington Los Angeles och Nashville och Vegas de har mött nere i Köln. Det är ju tre, tre lag från ligor som är rankade under SHL. De har mött Linköping som förmodligen kommer att vara ett bottenlag eller tillhöra botten i SOL. Det är Växjö som de har mött på försäsongen som är förväntat topplag och där man förlorat moda målet då. Så Alltså, man får inte höja upp dem för mycket heller för resultaten sätter vi kan vara Ja jag. Men exakt, och det är, det är min liksom, poäng är också att, eh, är det ett lag som vill gå och komma topp 6 och eh, prata om det, då ska det ju liksom. Eh, då måste det gärna skrivas ut ordentligt. Det är ju kalla fakta. Absolut. Men då har, du, då har vi snakat med har Vad på backsidan då? Jag kan plocka tillbaka frågan och svara på mig själv. <laughs> Välkommen till Röglepodden med Daniel Rohm. Ingen mer. Monolog. Ni kan gå hem nu. Hej då. Äh, äh, men, äh, ja, vad har de hittat där? De har ju spelat ganska konsekvent med sina backbord hela första försäsongen. Äh, som du sa, Leynes. Karen, Hansson, samma backbord. Två rätt offensiva backar. Jelena, Berthov. tog ganska äh, mer i en runda backar. Och, och så har det ju sett ut hela vägen. Jag är lite förvånad att man inte har testat mer. Men vad händer om... Vad händer om Hansson och Karen är, är minus tre mot HV i premiären? Då de byter de till nästa match. Ja, det gör de. Men då byter man till någonting som är otestat. Jag, tycker, jag fattar att om man har en tanke att man vill spela in någonting. Men jag är ändå lite förvånad att man inte testar... liksom Jelena, Hansson och, och, och Karen med... Äh, Bartow, till exempel, eller, eller byter runt ännu mer. Jag är lite förvånad att man ändå satt hierarkin äh, så. Den, den känns väldigt glasklar där. Ja, och sen så, så småningom ska ju Craig Chira in i den här mixen någonstans. Ju. Det ska han. Det blir också intressant att se vad, vad som händer då. Det är ju några veckor kvar, men äh, likväl. Verkligen. Äh, men det äh, mm, ska bli spännande att när de blir testade i skarpt läge. Och ska vi bara, bara runda? Precis, vi måste ha med forward-sidan också Precis, vi snackar lite om kedjor där Det känns ju så ännu är där är jag också lite förvånad att man, inte, att man inte Byter runt mer och testar liksom Dennis Everberg i olika miljöer Man har spelat honom ganska konsekvent med, med Brittén och Sar Under första att inte ha liksom Mjölkat samarbetet everberg en lite hårdare. Eller testat honom med de två i en, med en tredje länk. Lite förvånande också att man inte har testat runt mer. För några några tidiga knäppar liksom på näsan när det börjar så, så måste man testa runt. Och då, då blir man tvingad att testa något som är oprövat. Mm. Men Mattias, du var ju på, på träningen. Hur, hur såg det ut där om vi tittar på... Fanns några någon att utläsa? Eller var det? Ja, det gjorde det till slut. Och ni har ju egentligen sagt tre i alla fall av fyra kedjor, mm. men jag kan väl upprepa dem. Kör, kör! Niklas Hansson och Cody Curran är ett backpar då, tillsammans med Britt som Center framåt. Och han har då på sidorna Dennis Severberg och Daniel Saar, det har ni nämnt. En annan femma utgjordes av backparet Ellen Lesund och Daniel Bertov. Bertov alltså inte skadad. Det kan vara värt att nämna. Han åkte på en smäll där han vred knät mot eh, Kristianstad och skrek. Men det visade sig att han skrek mer i frustration och oro över att det skulle vara ett korsband som gått än själva smärtan. Körde för fullt, är med mot Oskarshamn, så ingen fara på taket där alltså. Och den kedjan då Anton Bengtsson-center tillsammans med Taylor Mattsson och Erik Andersson. En tredje femma Samuel Jonsson och Erik Jellinas på backsidan. Simon Ryfors-center och han hade med sig Dominic Bock och Nils söglander Och sen var det då tre backar som gick runt. Samuel Johannesson, Jakob Ragnarsson och Jakob Bondesson. Och framåt så var det fyra forwards där- Kevin Wenström var extra forward och där kedjan var med Mattias Sjögren och Adam Edström och Hampus Gustafsson. Så det var ju bara Leon Bristet då som var borta. Stämmer detta då så eh, borde jag, Leinen, så rynka lite på ögonbrynen eh, när vi ser ba backbone. Då har man ju bytt eh, och testar eh, testat runt på fyra av backarna i alla fall. Du fick som du ville utan att veta om det då fick som jag ville att jag skulle byta runt lite eller ja, jag, vill <laughs> <laughs> jag vill ingenting nej men du här invändningar mot. <laughs> okay. ja, ja, ja, <laughs> jag vill inget nej, jag, jag vill en... bara att de ska byta runt men jag vill inget nej då för jag var de vill det, är mitt upp, <laughs> min upp, det var mitt att min tycka till uh, vad hade de bytt då uh, baksidan där så Jonsson ihop med Gellina sa du va mm. och uh, Lesund ihop med Bartov mm och i övrigt, på, på uh, träning Ja, vad kan man säga mer? Det här känns ju li där lite risky Men Kom nog, igen. Igen. nog upplevde jag det lite irriterat ändå mm. <laughs> Tyckte oh. nog det, jag tyckte, jag tyckte inte det Jag tyckte inte det var så här. Tjochim och ljushopp och uh, det var någon som var lite irriterad där Och någon som var lite irriterad här Och... Um, mm... Lite som en kvällstidningschef sa till mig en gång på expressen: Tänk slag och bråk. Vad det, det slag och bråk? Ja, Jag sa ju det till Bert och inte så att det var slag och bråk, men att var inte lite irriterat där, utan han bara garvade. Där får du analysera från läktaren. Mm. Så. Jag tror på dig igen. Jag vet att knappt om jag tror på mig själv. Men det var, var så uppfattade. Kanske uppfattade jag det fel. Men jag tycker man har kunnat utläsa det av retoriken kring liksom, kan bort att liksom, det är dags att skriva upp nu och liksom, få upp intensiteten. Så att, uh, det, uh, jag, det är ju säkert en, liksom, en uh, riktning som, som de vill, vill åt. Att det ska bli uh, lite mer grinigt och lite mer tävling. Gissa ja Det är ju hälsosamt att det blir det när det närmar sig en premiär. Alltså, eh, någonstans må måste man ju hjälpas åt att väcka varandra lite grann. Alltså, jag säger inte att det är någon som tar lätt på det men det har ju varit en otroligt lång försäsong. Många träningsmatcher, otaliga träningspass och nu står man där en knapp vecka innan premiären. De här ledande spelarna, liksom att, att de åker runt och är lite griniga, då, det är ju en rätt tydlig signal ofta till andra att hallå, det är liksom slut på 20-20, nu är det dags att börja prestera. Mm. Om jag nu såg rätt då, uppfattade det hela rätt. Helt säker på det. <laughs> <laughs> ja, vad gjorde de mer? Ja, det var en del 3 mot 4, det var duellspel. Starta på knä i teckningscyklarna, ner med pucken i hörnen och vinna först. Och gå på avslut, avslutsövningar och Linus står och garvar. Har och det är mycket att ta sig in på mål. <här> <här> Tycker du att jag blev blivit klyschig nu? Svänga fler puckar på kassen. Bara de desperata. <här> <här> och ställde frågor. Mm. <här> <här> Kanske var det också. Mm. Nej, nu håller du på att spåra ur. Nu får du skärpa oss. Du har en hälsningsrapport, Daniel. Ja, det var jag. Ja. Härligt. Äh... En hälsning... Det är en hälsning, ja. Dagens hälsning kommer från Kristoffer Nilstorp. Vi var ju i Köln, jag och Linus, och där sprang man på diverse spelare och ledare med Rögleförflutet. Och Kristoffer Nilstorp spelar ju i Rögle 2006-2010. En malmö spelare som tog en brokig väg genom Rögle. Tog upp Rögle i Elitsen som fortfarande hette 2008 och spelar några år i SHL. Därefter försvann han till Färjestad, Växjö, Nordrömöka och tre år i Malmö. Och nu spelar han i Gras 99ers. Och man... Ett av de lagen som Rögle alltså slog i Köln. Just det, just det. Och man, man får inte lov att ha äh, favoriter precis som lärare. Men äh, jag måste erkänna att jag har alltid haft... Äh, ett gott öga till, till Nesop. Och jag tror att det beror lite på att uh, han tog den här liksom, konstiga vägen från Malmö och hade det liksom lite tufft. Man, man gillar ändå sådana som uh, går en lite längre vägen och har det lite jobbigt. Man måste värna om de små. <här> och så pekar du på mig <här> precis som att jag skulle skita i dem. Eller nej, hur nej, menar du? Och nej, nej. han är ju för övrigt inte liten. Nej, han är inte liten. Men uh, jag skiter i det. Ja. <här> Uh, jag borde nästan tänka tillbaka På liksom, sin rögle-sida Och han hade lite kul saker att säga faktiskt Han sa så här Det som kommer upp först är gemenskapen Vi hade i gänget Med de här riktiga kultspelarna Som Jacke, uh, Jakob Johansson då Mikael Gath, Andreas Byström Per Wahlbrandt, Matte Karlsson Den ryggraden vi hade som verkligen Stod för rögle och som tog in alla oss nya. Jag minns att vi hade kioskförsäljning i omklädningsrummet. Det är små grejer men det är betydelsefulla grejer som satte sig väldigt starkt. Jag minns det familjära, gemenskapen. Framförallt jag, Mats Bödkor och Patrik Sackrisson. Vi var en jäkla trio. Vi levde verkligen livets glada dagar. Vi hade kul, spelade hockey och lagade mat ihop. Vi hade precis flyttat hemifrån och var som tre syskon som hade föräldrar fritt. Sen är det klart att kvalserien 2008 är svår att glömma. Framförallt dramat under vår match mot Mora. Vi gjorde mål, resultattavlan pinglade från Leksand, Malmö och publiken. Punkt, punkt, punkt. Jag får gåshud än idag. Jag har det fortfarande inspelat på en CD-ROM. Nästan jag, som VHS. Jag har starka minnen av den kvällen och de dagarna när vi firade med hela bygden. Det var fantastiska dagar. På något sätt, kamran hjälpte oss. Det var välförtjänt. Sen att komma till Rögle som malmö -kille. det var ingen dans på rosor. Det var jättetufft, det måste jag säga. Det var hatkärlek. Själva klubben blev jag väldigt välkomnad av. Sen hände det en del tuffa grejer vid sidan om. Jag minns när jag precis kommit, då valde jag att gå på AIAs sommarfest. Jag tänkte att det var lika bra att ta tjuren vid hornen. Jag minns att jag kom in på gamla 57 och alla ställde sig upp på sjön om jag hade vingar som örnen. Då tänkte jag, hur fan ska jag överleva den här dagen? Men på något sätt Det blev en trevlig kväll Och folk fick kanske en lite annan bild av mig Att jag inte bara var en miffare Utan en vanlig människa också Det var en svår sak att göra Men det var nog väldigt nyttigt för båda parter det var, lite det var lite krångligt Men samtidigt blev det lite förlåtande När vi väl gick ut på elitsen Som Malmö-kille går man inte rätt in i hjärtat Direkt på röglingsupporterna Det kan jag förstå, så länge det inte går till överdrift Att man får ta en omväg till folks hjärtan Sen vet jag inte om jag har fastnat där hos folk. Men nog gjorde jag något avtryck åtminstone. Jag är glad för tiden jag hade där. Jag hade det bra i Rögle och vill att det ska gå bra för klubben. Det är kul att se att de på allvar känns som ett lag för övre delen av SOL nu. De har verkligen något trovärdigt och bra på gång. <går> inte bara miffare utan en vanlig <går> människa också. <går> Ungefär som att alla som spelar i, i Malmö. Inte människa. Exakt. Jag var inte så menar det, men det lät roligt när du läste det. Nej, jag tror att en del människor som lyssnar på den är av den uppfattningen. så att... en hälsning. Ja, verkligen. Här verkligen. är en god kille som verkar ha det bra i um, Österrike skriver på ett av sina sista hockeykapitel. Det lär göra Får jag också bara säga att min gamla cliffhanger Jag är på väg att plocka ner den på i mars <laughs> Jag minns inte ens vilken Nä, det var Det finns någon som gör det det är, en grym, eh, cliff. det är en grym människa Det är en grym cliffhanger Han har mycket att göra men han ska ringa mig i slutet av denna vecka eller nästa. Så att, eh, jag kommer att plocka ner den Jag har nött ner honom Han, han ska in i denna podden <laughs> Får jag ta upp en annan sak fast jag har passerat Den punkten redan ja, det. För det slog mig och jag glömde ta den Jag vill ställa den frågan till er Mattias Sjögren, den kedjan som han alltså spelar i nu, ska inte Mattias Sjögren vara, så ska han inte vara omgärdad av stjärnspelare? Jo, det tycker man. Det är ju en av frågetecknen där på förra Nu spelar han med Adam Edström och Kevin Wenström och det känns ju inte som en premiärkedja för honom i min bok. Men, alltså han spelar ju den mot um, ja, han, Hans Gustafsson var ju Just det. Där mm. Också. Kevin Wenström var ju mer Som en extra får alltså, Men, okay. men eh, Elström och Gustafsson med, Inget ont om dem Men man tänker Mattias Sjögren, kapten Kanske första kedja ja, det här skulle ju kunna vara en andra kedja då, kanske. Men, men eh, jag hade nog trott Att det här kommer att vara De kända, tunga, stora namnen Kring honom Ja, jag tror ju att de kommer att landa där längs vägen men man har inte så mycket tid på sig att, att, att testa mer nu. Ja, det finns ju lite om och men där. Ett av ommen är ju bristet och hans vara eller icke vara i ett premiärlag. Transportsträckar brukar det ju vara nu de här två sista träningsmatcherna men någonstans det ska bli intressant att se vad de kommer fram till just på förvarsidan. Det är väl det jag och många andra tror jag kommer liksom att ha ögonen mest på. Okej, framförallt nu i och sen genrepet. Hur ska detta bli? Var, vilka beslut tar man nu i, i sista stund som man ändå får kalla det? Och eftersom det här då är röglepodden Daniel Roth så tänker jag att han kan få ta den sista punkten. Varför ska jag göra det? Sportchef också Nej, det kan du göra Det är din föreställning vi ska prata. Nej, det är det verkligen inte Jag kommer att spela en perifer roll Kör nog sälj in det här Nedsläpp, nedsläpp I Katena Och Lirins bara står och garvar I Katena Arena Fok Fokus När? Eh, onsdag Vilken tid? 19.00 Vem kommer att vara där? Alla. <laughs> ja, det är faktiskt alla. Och vi men... kommer att vara där. Vi kommer att vara där. Rögle kommer att vara där. Och uh, jag vet inte om vi har plats för alla tusentals poddlyssnare. Men uh, så många som möjligt får gärna komma och, och liksom, tillbringa den här. Det är där vi sätter fart på den här säsongen. Vi ska fråga ut... Uh, rögle och tränare i, i sjuk Vi hoppas det ska bli en, liksom en, en God blandning Av allvar Och, och lättsamhet Så. Höstens begivenhet En av dem mm. Drar igång säsongen som du sa och Linus står och garvar fortfarande. höstens <laughs> <laughs> Nu är det visa för höjpris. <laughs> ja, precis. Sälj in det. Du tvingar från tårna i alla fall igen. <laughs> Jag respekterar det. Jag vågar säga att det finns en och annan som tycker att det är det. Ja, ja men det ska bli supertrevligt. Hoppas att många kommer dit och um, gör oss sällskap. Det skulle vara trevligt. Oh, det finns en liten oro för att det blir fullsatt. Så kom, kom lite tid. Ja, först till kvarn. Och innan vi rundar av... Nej, vi ska få plats med alla. sitter sitta på läktaren annars. Innan vi rundar av nästa vecka, premiärvecka, då kommer vi att växla upp ännu mer i vår bevakning. Med, med, dels med podden såklart, men med reportage. Med, vi är på plats i, på genrepet när Rögle möter Växjö borta på tisdag. Och sen liksom öser vi på hela vägen in i mål med Rögle HV på lördagen där vi såklart är fullt och fullt redo allt från den matchen. Vi har bokat eh, några intressanta reps som kommer att göras i nästa vecka så att, eh, är du inte med i vår eh, sällskap så är det hög tid för vi kommer att få god valuta för de pengarna. Ett par sista ord också bara om nedsläpp. För dig, för dig som inte har hört talas om det, det är alltså en stor live kväll där det är publik på plats och där vi då träffar hela laget Med spelare och ledare Så det går att följa framför skärmarna Och det går att vara i publiken på plats Det går att köpa mat där också Så att det blir en hel kväll Och ni får träffa och ställa några frågor Eller prata i pauser med, med Spelare och sådär också Så det brukar vara en sån här Man knyter ihop händerna, knyter ihop säcken och allt vad det kan vara Så det, det ska ni inte missa Hur ni än tar Tar till det som kommer Och får jag som undrar fri tre också Bra. Mm. Där har vi väl landat Jag tror att reklamen. Alla argument talar för att komma dit. Lysande. Nästa vecka är det problemvecka. Då kör vi in. Det gör vi. Och tackar så mycket för den här veckan. Det gör vi. Ha en god vecka. Hej! Hej!